Hvad i aften og i nat mest skyde, og sidst på natten måske lidt regn i Nordvestjylland. Temperaturer ned mellem 10 og 13 grader. Let til frisk vind fra Vester sydvest. I morgen søndag mest skyde og lidt regn i de nordlige og østlige egne. Temperaturer mellem 15 og 20 grader. Du lytter til Radio 24 Danmarks Nyheds- og Debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Byrået for afvist litteratur. Mit navn er Christian Ditlev Jensen, og øh, hvis vi ikke er blevet afvist af den højeste censur, det er programcheferne, så øh, lytter du nu til øh, Byrået for afvist litteratur. Øh, det er en udsendelse, som øh, handler om alle de bøger, der ikke nåede frem til befolkningen gennem de almindelige forlag, eller som i hvert fald havde en hel masse knas på vejen øh, mere ud. Og, øh, og derfor så er vores lille maskot her i udsendelsen, det er den berømte roman Send og kunsten og vedligeholden motorcykel af Robert M. Persik. Der skrev han nemlig et manuskript, og så sendte han det til 121 forlag. Det samme manuskript, og først nummer 121. gang blev bogen udgivet. Dette blot for at minde om, at det kan godt betale sig at være vedholdende, hvis man er en håbefuld forfatter. Det skal nok lykkes en dag. Og hvis ikke det lykkes, så kan man skrive en mail til uh, afvist-radio247.dk, uh, tror jeg det er. Så uh, kan man måske uh, blive uh, en del af det her program, hvis man ikke bliver afvist. Dagens gæst er uh, Søren Sørensen. Du er lærer oprindeligt. Ja. Uh, og uh, vi har haft andre forfatter ind som var sådan lidt, som repræsenterede i hvert fald den unge kategori. Du er født i 1937. Ja. Og uh, fordi du er født i... November, sagde du, så øh, er du 75 lige nu. Ja. Og det betyder også, at vi øh, har en masse baggrund vi ligesom skal igennem, og det bliver rigtig spændende og hyggeligt. Øh, jeg faldt over, da jeg så, at du havde været lærer. men Du sagde selv, at man kunne dele det op, så du har været gået i skole i 25 år. Og så har du været lærer i 25 år. Eller, og så har jeg været forfatter i 25 år. Og så har du været forfatter i 25 år. Ja. det er en meget god måde at dele det op på. Ja. Øh, så det er en måde, man bliver forfatter på, kan man så... Ud. Men undervejs har du også været undervisningsinspektør. Kan du ikke kort fortælle, hvad det er? Det er at være rådgiver for ministeren øh, i øh, specielle undervisningsspørgsmål vedrørende folkeskolen. For mit vedkommende var det undervisningsmateriale og øh, bogsamling og skolebiblioteker og, og øh, ministeriets kontakt til øh, folkebibliotekerne. Og for så vidt også de, de videnskabelige biblioteker i Biblioteksrådet og Bibliotekscentralen osv. Og øh, det var den ene side, og den anden side var så øh, dette, at arbejde i forhold til folkeskolerne landet over og fungerer som rådgiver øh, i spørgsmål vedrørende undervisningsmidler. Så sad jeg og var med til at skrive den undervisningsvejledning, som blev historisk, nemlig historie 1984, fordi vi der blev klar over, at vi var nødt til sådan, som udviklingen havde været i de foregående år, at indføre et krav om grundlæggende kundskaber. Det fik vi mange tæsk for i situationen, men meget hurtigt viste det sig at være den rigtige retning, og i løbet af få år, efter at jeg havde forladt institutionen og var blevet fri forfatter, at det blev indført på, på næsten alle fag. Og man kan jo tydeligt se, at det er også tendensen nu, at, at der er et krav om, at det ikke er ligegyldigt, hvad man underviser i øh, friheden til at tilrettelægge undervisningen som mm, altså, metodefriheden. Ikke? Den er ikke berørt af det. Men øh, et samfund øh, har klare forventninger om, hvad øh, eleverne skal have med sig fra skolen, for eksempel at de gerne skulle kunne læse og regne. Ikke? Men det gør heller ikke noget, at de har et begreb om den baggrund, vi alle sammen står i, den historie, der er vores. Og historie er øh, det ene af mine fag, øh, så derfor... Og hvad har du af linjefag, ja? Netop øh, litteratur og historie. Så du, havde du dansk hedder det Det gang? er dansk, ja. Ja, og jeg har undervist øh, i, i dansk. Ja, så man kan jo sige, at du har været højt på strå, du har siddet lige under ministeren, som man siger, ikke? Øh, men, men for lige, når jeg lige kigger ned over dit, øh, det hedder jo CV på nu dansk, men sådan din egen, øh, du har sådan en folder, ja. øh, din, egen sådan, din egen sådan oversigt over, hvad du har bedrevet osv., så, så dukker der nogle fantastiske ting op indimellem. Øh, kan du ikke prøve at forklare, hvad en... Jeg prøver at forklare om de to ordner. Ja... Øh... Jeg har jo arbejdet meget ivrigt både på det ene og det andet niveau for at udbrede ideen om det nordiske fællesskab. Og, og arbejde for størst mulig udveksling imellem de nordiske lande på kulturområdet primært. Og det betød for eksempel, at jeg på et tidspunkt blev enig med et par gode venner om, at den svenske digter Karl Michael Bellmann var så værdifuld, at vi burde danne et litterært selskab omkring ham. Og vi satte så i gang med en hel masse aktiviteter, bogskrivning, udgivelser, udgivelser, CD'er osv. Og der er så min bog, der hedder Danske Belmaniana, som opsamler hele, alt hvad der er skrevet på dansk indtil 1998, om i hvert fald alt, hvad jeg har kunnet finde, og andre siger, at det er alt. Så, så synes den svenske regering, på initiativ af den her ved en ambassade, at jeg burde have en, en uh, udmærkelse. Og hvad den hedder anden? den? Hedder... Den hedder Nordstjernen. Og så hedder den ridder der ja. en. Hvad betyder en? Det betyder af første grad. Så du er første grads Nordstjerne ridder. Ja, for... ja. <laughs> ja. Det var jeg forfærdelig rørt over. Uh, at, at man anerkendte uh, min mange, mange, årige indsats, ikke bare for Pellemann, men, men for udbredelsen af svensk litteratur, kendskabet til svensk litteratur. Jeg har skrevet undervisningsvejledninger for Foreningen Norden og for undervisningssystemet i uh, dette at undervise i svensk og norsk. Og mange mennesker tror, at det, må, det skal, skal man ikke længere, men uh, det skal man altså. der, men der er, er ikke ret mange, der gør det. Jeg bliver nødt til at afbryde fordi vi skal huske også at få med, at ikke nok med det, så er du også rider igen af første grad, af Finlands Hvide Løve. Ja. Men på svensk, Finlands vit der lag ja. i øh, Er det en finlands-svensk orden? Eller? Nej, nej, nej. Det, den har også et navn på finsk. Okay. <laughs> det er bare et langt finsk navn. Ja. Øh, der betyder det samme. Men i og med, at Finland er to sproget, så, ja. så har den selvfølgelig begge, begge betegnelser. Og det svarer så til mit arbejde for at udbrede kendskabet til finlandsk litteratur. Og det kommer vi tilbage til. Både svensk og, og finsk ja. litteratur. Det, så har vi fået, og kultur. Så har vi sådan fået placeret en af dine store interesser, ja. det nordiske. Ja. Øh, hvis man så, hvad hedder det, vi kan jo næsten... Fordi hvis vi nu tager fat i det der finske, det synes jeg er enormt spændende. Hvis man dykker ned i... Fordi det er jo en af tingene, når man er 75 og forfatter, ikke kun afvist forfatter, men også udgivet forfatter, altså ligger der jo et ordentligt bagkatalog, og øh, listen her fylder mere end en side med lyrik, oversat lyrik, romaner og noveller og en ordentlig stak øh, faglitteratur. Men og den første bog sagde du på et tidspunkt tidligere inden vi, inden vi gik i luften, det var hvad hedder det? det er en fagbog den første sådan ja. det hvis man kan sige. Det. Ja. essays ja. Om, om nordisk litteratur, læsningen af nordisk litteratur. Men den første skønnindræer, det er en roman på borgs forlag i 1988, ja. som hedder Himmelsmiden. Ja. Og den har den sjove baggrund at den først kom som midtelsevej til Danmarks radio. Uh, gang uh, radioen uh, udbredte kendskabet til din natur på den måde. Uh, Jens Hocking læste uh, ikke hele romanen, men, men, men store dele af den. Og først derefter uh, fandt uh, Borgens forlag, at det var interessant at udgive. og samle og udgive. Og ja. jeg ved, kunne man så sidde i, altså i frokost og høre en halv time så, uh, ja. himmelsmed? Ja. <hør> hvis man kan sige det sådan. Ja, ja. Det kunne man. Uh, og det er en, det gen er en gendækning nærmest. Det er en uh, En meget fri Øh, men også tro øh, gendækning af øh, Finlands nationalipos e Gallevala. Äh, øh. Jeg kan huske første gang jeg var i Finland og hørte om det det var ligesom om der åbnede sig sådan en stor skønhed øh, ja, foran det, sig. Altså det, det er en kæmpe stor myte nærmest, ikke? En... Jo, det er det. Altså, man kan, kan, kan du, kan man du kan få sammen... grove træk, hvad det er. Ja, det kan jeg godt. Øh, det, det er en skabelsesmyte. Det begynder med en skabelsesmyte. Først var der vand alle vegne, øh, og, øh, og så kom der en, en, en, øh, en is an, og øh, fandt et yndigt knæ ude i dette her vand, øh, et gudindeknæ, og, og anlagde sin rede på det her knæ, for den troede, det var et skær, Øh, og, øh, og så på et tidspunkt så blev øh, rugevarmen for, for stor øh, for knæets indhav inde også øh, så hun rystede det og så gik ægget i stykker og ud af æggeviden blev der så dannet øh, den faste himmelvælving og, og, og ud af, af, af æggeblommen så jordkloden og så den blev verden til øh, det har jeg digtet om også i anden sammenhæng øh, men ja, i himmelsmiddel bruger jeg en anden Øh, myte, som også er, som også indgår. Det er jo typisk for sådan noget folkesavnsgendægtning, at man har flere myter, der er parallelle og fortæller om det samme. Og når den hedder himmelsmiden, så er det fordi, hovedpersonen er øh, en af kalavala i ham der hedder Ilmarinen, det betyder luftens et eller andet, luftkallen. Mm. Øhm, og øh, hans øh, svendestykke, eller er der mesterstykke, som smed det var at smede og som bevis på, hvor dygtig han var, er det, at ingen steder på himmelvælvingen kan du se, hvor han har holdt med tangen. Der er ingen mærker af, af hans tang. Der har vi beviset. Der har vi beviset, ikke? Og, og, og det er så morsomt. Og derfor var det ikke til at stå for at, at, at uh, gendigte det. Og tage ham frem, ligesom. Og ham, ham frem og hans, hans uh, gode ven, Weiner som så er vandmanden, uh, de, de strømmende vandets uh, figur, uh, og deres spil uh, i, uh, igennem de kriser og, og festligheder osv., og der udspiller sig i dette her, som i virkeligheden er øh, finnernes gamle testamente, eller, eller den gamle Edda, eller hvad du nu vil sige, altså den der fortælling om, hvordan ja. folket er, er blevet til, ja. øh, til det, det er. Hvor meget betyder det for, for finsk øh, identitet osv.? Det er øh, ligesom sådan en helt grundting ja, øh, for dem, ikke? det er det jo, og, og det hænger jo sammen med, at, at Finland indtil 1809 var en del af det svenske rige, og udgjorde Øst-Sverige. Men da så russerne erobrede det fra Sverige, så stod de jo i den situation, at russerne opdagede, at flertallet ikke talte svensk. Så hvorfor i verden skulle landet regeres på svensk, så kunne det da lige så godt blive regeret på russisk. Og så fandt man ud af, at det var nu ikke smart. Så var der bedre at lade det regerer på finsk, og så begyndte øh, de intellektuelle at øh, bruge, oparbejde det finske sprog som litteratursprog, som videnskabeligt sprog, som jurasprog, som politisk sprog osv. Og den udvikling er det så, at Kalavala bliver et, et øh, begyndelsespunkt på i virkeligheden. Hvornår er de, er de skrevet? 1835. Er det samlet der, eller skrevet ned? Eller? Ja, altså, man har opsamlet igennem flere hundrede år, ja. disse folke, øh, folkedigte, for det er digte på, på, på et værsemål, som faktisk hedder Kalavallermålet. målet. Ja. Øhm, og, og, og hvor man så finder ud af, at nej, det må samles og udgives. Og dengang havde man ikke de der moderne videnskabelige metoder til, at det skulle være præcis som hjemmelsmændene og især hjemmelskonerne øh, skal, gav digtene, men man måtte lægge det til rette og, og måske også en gang imellem sådan øh, passede lidt til, at det ikke blev for erotisk og ikke for i hvert fald for seksuelt, og der ikke blev bandet for meget osv. Så, videre. Ja. Øh, så øh, en moderne skole i Karnevaler-tolkningen, øh, som jeg tilslutter mig i øvrigt, er, at det i meget høj grad er uh, Elias Lønnerods uh, digterværk. At han er i, han er i den grad digteren på det, så, så det er hans... Så der er også og, noget i det kan der man sige. Er kunst... Ja, men det er, ligesom... det er storslået. Ja. Uh, og, og, og, og, og da det er vanskeligt tilgængeligt og, og dårligt oversat uh, i, i de to danske udgaver, der er kommet uh, 90 års mellemråd, uh, så var det, at jeg blev grebet af den tanke, at hvis man nu introducerer det i en form, som, som danske læsere er vant til, uh, nemlig eventyrromanen, så, så, kunne, så kunne det måske skabe forståelse for. Så hvis man nu går ned og, og fisker, finder den her på biblioteket, hvis man kan det? det kan man øh, er det så sådan en nordisk ringes herre, eller noget af den stil? Altså, har det lidt det samme, sådan en ja. skær af trolddom og mytologi? Og ting? Ja, der er en helt altså, del, ja. del trolddom i det. Man kan Nå. sige, og så bygges, så bygges båden af det, man siger. Ja. Og, og, og oh, det lyder som en grundtvig, har med. <laughs> <laughs> altså, det, ja, ja, skaber, hvad det siger. Netop. Ja, præcis. Øh, men hvad hedder det? Det, det? det er et godt sted at starte, synes jeg, fordi nu har vi allerede brugt fem minutter på det. Øh, når du går i gang med et eller andet så bliver du fordybet, og så forfølger du det i mange år osv. Ja. Og det, det kan man se på, på udgivelseslisten her, alt det, der ligesom, det, du har tilbagelagt, at det er noget, der går igen på flere måder. Øh, der er, hvad hedder det, hvor mange romaner er der? Er der fire-fem stykker? Ja. Øh, Don Chans døtre, Skræderens enke og andre eventyr, det er en novellesamling. Så er der De moderløse, det er en historisk roman. Og Sisyphus i slots. Vagten, det er den seneste, ikke? Jo. Hvad er det, den handler om? Den handler, den handler om det mærkelige, at øh, Karl Michael Bellmann blev slæbt i fængsel øh, i øh, foråret øh, 1794 øh, på et meget, meget tyndt påskud om, at han skyldte øh, folk nogle penge. Og da han var øh, slots embedsmand, Hofsekretær, som det hedder, øh, så, kunne han, så skulle han ikke i, i byens fængsel, men, men kunne få en sæle på selve slottet. Øh, og derfor slotsvagten. Øh, og øh, hans venner kom og sagde, øh, jamen, de penge vil vi da gerne betale for, for, for digteren, der er der ingen mening i, at han skal sidde der øh, i, i det der, vi har der brug for ham, øh, og, og skal høre hans, hans viser, og han skal da have lov at så osv. Øh, nej, det kunne han ikke få lov til. Og det der, den der historie er så mærkelig, at øh, der er ikke rigtig har været nogen bud på, øh, hvorfor, hvorfor bliver han arresteret. Det, øh, det er det bud, jeg giver øh, i, i romanen. Øh, at, der det ligger, poli det der politisk. Der, politisk. der ja. ligger politisk. Ja. Jamen, øh, du skal lige have baggrunden, ja. i 92 bliver Gustav den 3. myrdet. det, er det som værdig de laver en opera øh, over. Og Hvad hedder den? Den hedder masker Maskeradeballet, eller, eller maskerade, Maskeradeballet. Bal de masker der uh, um, og uh, så overtager hans Gustavs lillebror, hr. Uh, Karl, uh, regentskabet på den umodne umod, uh, uh, kronprinses vegne, og skifter hele regeringssystemet ud og, og de der folk, som bliver sat fra magten. Uh, de er så lidt ærgerlige over det, for de synes ikke, at efterfølgerne er så gode, øh, som de selv var til det, øh, og, og en af de ledende laver sådan en sammensværgelse. Da man ved i regeringskrisen, at Bellmann var meget nært knyttet til dem og til den afdøde konge, øh, så bliver han mistænkt for at have været i forbindelse med sammensværelsen. Og man vil i hvert fald ikke have ham gående frit, man skal skandalisere ham, så de ikke kan bruge ham som den propagandaminister, han i virkeligheden var, for mm. Gustav III. Det er baggrunden. Ja. Og det øh, bliver så fiktionaliseret i romanen? Det bliver så fik fiktionaliseret på den måde, at jeg går ind i hans hustrus øh, idé om, at hun må have ham til at overleve. Hun ved jo godt, at han lider hårdt af tuberkulose, øh, og hans selvværdi er jo blevet voldsomt angrebet, når selve den øh, første, nemlig hertug Karl, som han har dyrket og skrevet digte til og været sammen med ved utalige hofballer og hofunderholdning og sådan noget, pludselig vender sig imod ham. Ikke? Så han psykisk får virkelig et, et knæk. Og så må hun have ham til at overleve, For hun sidder der som ung, ikke endnu enke, men med fire uforsørgede børn. Og, og, og det går ikke, at far går væk, vel? Mm. Øh, sidde deroppe i det her klamme, den her klamme celle der som ikke har stået opvarmet hele vinteren. Og, og øh, man må gøre et eller andet for at få nogen til at få ham frigivet. Og, det er så det. og så ruller det op. Og så ruller det op, ja. Det er på uh, Multivers 2009, ja. Ja. hvis man vil ud og finde den i boghandlen, hvis man stadig kan det. Uh, det Børnene har samtidig et kort liv, synes jeg. Ja. Det går lidt hurtigt med at få ud igen. Men så er de i hvert fald på biblioteket. Uh, og hvad hedder det? Uh, den første, vi nævnte, det var Himmelsmiddel. Den udkom på Borgens forlag, Der har jeg selv engang fået et, et flot afslag. Ja. Uh, hvad, det, det, det må jeg fortælle om en gang. Hvad hedder de? Um, men der er stadig masser af tage her. Der er en, en, en del lyrik øh, forskelligt. Der er fra Genesis til Golgata, Strandlangs digte, som er udkommet i Malmø. Øh, Boghøgersange... Halvdelen er mere på Svensk Halvdelen er på svensk, der giver det mening, ikke? Jo. Boghøger -sange. Øh, Sofien Holms sonetter, øh, og andre digte af Fuldhals, Aquavitvers og viser øh, Ellekroos, elegier Det er den seneste øh, digtsamling. Den næst seneste. Det vender vi lige tilbage til lidt. Hvad, hvad handler det om, eller hvordan, hvad kan man sige om elle energier hvis man skal forstå din lyriske ja, produktion? Øhm, det er helt overvejende dels elegier og dels sonetter. Eller, det er udelukkende øh, elegier og sonetter. Og skal vi lige have dem på plads? Ja, øh, en elegi er et øh, gammelt græsk versemål som har øh, en linje med seks fødder, og en linje med fem fødder i distikon, som det hedder. Øh, og når man så sætter dem sammen, så, så får man lige for nylig udkom øh, øh, en oversættelse af Goethe's romerske elegier. Øh, og det er, de, øh, det, er den samme, det er det samme værsemål, øh, der ligger i det. Men det siger ikke noget om indholdet? Af... Det siger ikke noget om indholdet. Det er... Øh, det er blevet brugt til gravvers. Jeg skulle til at sige, jeg synes ja. det, jeg husker det som en ja, ja. klagesang eller ja, som en i og, og det var der også folk der spurgte, hvorfor i verden skrev du klagesange. Ja. Jamen det er, det, ikke, det er kun et versemål. Og, og ved siden af det er så, er så sonetterne. Og en sonet, det... en sonet er, er et, et digt på 14 linjer som er delt op i to gange to og to gange 3 verslinjer. I tidligere tid skrev man dem ud i et, og det kan vel forekomme nu, men meget hurtigt bliver man enig med sig selv om, at det var bedre. Og de har en ganske bestemt rimstilling, hvor første linje rimer på fjerde linje, og på første linje i anden strofe, og på fjerde linje i anden strofe, mens de to midterste i begge de strofer rimer på hinanden. Og det er noget, man lidt skal... Jeg tror, hvis man sidder ved højtalen, så kan det godt være, at man falder af, fordi det... Det er man, meget øh, teknisk. Man, og det er også en lille smule visuelt. Man skal næsten se, ja, se det for sig de også noget. Meget. Det, det er meget smukt sat op også ja. tit, ikke? Altså det, tit kan det være nogle meget grafisk smukke det ja. nærmest. Jamen øhm, det, det er det jo. Men, men det interessante ved dem er, at de er tricky at lave. Det er svært at lave sonetter. Øh, og det er, det er i hvert fald sådan en form, det ikke, der godt kan lide, fordi man... Der er en udfordring. Der er udfordring i det. Ja, det, det, skal, er det, er lidt, det minder om at løse en opgave. Ja. Det skal gå op på en eller anden måde. Kan du høre et? Ja, men jeg skal lave det, der hedder en, øh, en breaker. Okay. Og det gør jeg nu. Det ja. her er øh, byrådet for afvist litteratur. Jeg hedder Christian D. Jensen og er vært. Og med mig i studiet, der har jeg Søren Sørensen, som øh, har skrevet en masse bøger, men som er her i anledning af en bog, der havde svært ved at udkomme. Den vender vi tilbage til om lidt. Vi er stadig i gang med bagkataloget, nemlig. Og det tager vi også god tid til, fordi... At øh, Søren er 75, og der er noget, der er tilbagelagt, som vi godt vil se tilbage på, inden vi når frem til, til, til den skæbne svar, han sagt. Øh, Vi er i gang med at snakke om sonetter, fordi at, øh, Søren har skrevet sonetter, og nu skal vi høre en. Og det er et forårsonnet. Ja, så skal man ikke mærke til ude ved radioen, eller ude ved højtænderne, hvordan det rimer. Det er det, der er det vigtige, blandt andet. Hængebirkessonnet. Hvor sol er blevet varm. Og nu står Birken og flotter sig med skøl i håret. Den skifter åbenbart hen over året, som andre ældre damer gør i kirken. I vintersol med frostens blege knirken var Birkens lokker grå som masklands foråret. Men nu, når solen stråler, bliver den dårret og hengiver sig til hårvaskfarvens virken. Men, søde Birk, det tynde grå i fruens hårpragt, det slår igennem, og man ser din alder. Du burde vente lidt, så har vi pinse og så kan solen spejle sig og glinse af glæde over alt, som kalder på smil og se dig god som ny i vordragt. Sådan. Kan du øh, lige fremhæve digtene eller hvordan var det og Birken, kirken, knirken og virken og håret, året, foråret og dåret. Hårpragt, rimer på vordragt, alder på kalder, pinse på glinse. Og så går det op det hele. Ja. Øh, hvad for en... Type sonetta, det? Den kører med fire? Det, det er den klassiske, øh, man kan sige, Petraca formen Den, som, som bliver skabt i, i, i, på Sicilien af nogle jurister i 1200-tallets midte, og som så udvikler sig. Øh, Dante skriver en hel del sonetter, øh, og andre fra, fra hans generation gør det. Men med Petrakas indsats derfra omkring 1330, og til 1374, som bliver ved med at skrive ind til sin død, der, der får den så den form, som den går videre med hos øh, italienske digtere helt op til vores tid. Øh, springer videre til øh, Iberien, altså Spanien, Portugal i slutningen af 1400-tallet, Frankrig, England i begyndelsen af 1500-tallet hmm. og de laver den en lille smule om franskmænden en lille smule og englænderne ret radikalt. Derfor har Shakespeare sin egen form. Og han er en af de berømte sonetsskrivere, ikke? Ja, en af de meget berømte. Ja. Men det er de rødderne til Shakespeare. De det rødderne, ikke det er baggrunden for. Ja, det, det er det. De berømte... og, og det sjove er at en af Shakespeares meget berømte sonetter faktisk er en direkte opposition imod Petraca i indholdet. Det, det, er en, det er en anden historie. Ja, det er det den der my mistress's eyes Præcis. are nothing like the sun. Ja. Og det er, fordi Petrarca sammenligner hendes ja. øjne med solen. Enda stærkere, end solen, stærkere end, solen, ikke? end solen. Og han øh. så siger Shakespeare, de minder slet og... ikke om det. <laughs> ja. Og, ja, ja. Jamen, det... Men, men nu sagde du det selv, Petrarca, fordi, ja. fordi øh, en ting er, en, en, den her udsendelse handler jo meget om folk, som skriver, og som måske ikke overhovedet bliver udgivet, øh, men, eller som måske bare elsker at skrive, og som Måske drømmer om at blive udgivet. En rigtig, rigtig god måde at arbejde med sprog på, når man skriver, det er jo at, øh, at oversætte. Og tage noget, der virkelig er, findes allerede på et sprog, hvis man kan have flere sprog, selvfølgelig. Og så prøve at se, hvordan går det, når man oversætter det, og så videre. Mm. Og så er der nogen, der rent faktisk kan leve det, eller som kan gøre det ordentligt. Og sådan en har vi i studiet i dag. Du har, jeg undrede mig meget, da jeg hørte, at du har oversat samtlige Petrakas sonetter til dansk, fordi det troede at jeg, der var gjort. For længst. Det svarer jo til... Jeg ved næsten ikke, hvad ja, det svarer Sæk, til. Altså, ja, ja. Altså, det, er, det er jo vildere end Shakespeare, fordi ja, det er jo helt grundlaget for, for hele den her sonetkultur. kultur Ja, æh, lyrigen. Lyrigen altså, lyrigen det, det er helt rigtigt. det er jo rigtigt, det opfundet med, med, med, med Kansunia, som genre for det, sig. Så det minder lidt om ligesom, ligesom at pludselig høre, at når her er der en, der, en, der har oversat øh, for eksempel Shakespeare's drama, eller et, eller andet, ja, ja. det troede man da for længst forgjort. Men det har det ikke været før, vel? Nej. Hvad har der ligget før? Der en enkelt kanzone af, af ønslæger fremragende ø, oversat for sin tid. Betyder det en sonnet? Nej, nej, en kanzone er en, et meget længere digt. Æ, det kan komme op på flere hundrede værtslinjer. Okay. Og igen i en fast form. Æ, Men det betyder og, en sang, ikke? Æ... Jo, det betyder, det betyder ja. en sang. Æ, og Ingemann har oversat en enkelt af Petrakas også ø, fremragende. Og så er der ham der, P.L. Møller, som, som, øh, blev, som havde svært ved at dø i ikke? Ja. Æm, øh, han oversatte ti, øh, men, men ikke ret mange sonetter. Han, han kunne bedre lide de andre. Måske var han ikke så god til at rime, så han tog den øh, form, som rimer. Jeg skal lige høre om noget, fordi der er en myte om sonetter, som er et grund til, at det er blevet så populært på italiensk. fordi det er nemmere at rime på italiensk. Fordi de har de der isimo- og så videre-endelser. Tror du, det er rigtigt? Nej, det er ikke derfor. Det, det er ikke derfor. Ikke derfor. Men, uh, men det, er, det hjælper. <laughs> men det er klart, det hjælper. Uh, have uh, og har uh, sådan en meget stabil ende. Og jeg vil jo altså hæve det, uh, efter at jeg har oversat 317 sonetter og selv skrevet et par hundrede, uh, at den forestilling om, at, at uh, de nordiske sprog. Uh, uh, ikke er god til at ringe på. Det passer ikke den steder. Det er, det er, det er Grøntvigs sprog, vi snakker om. Det er ingemands sprog, vi snakker om. Øh, kom igen, altså. Præcis. Øh, og, og, ja, men det, men det er en lang polemik. Men det, der virkelig skærper, når man skal oversætte for eksempel sonetter, det er jo, at man kan vælge at oversætte indholdet. Så kan man vælge at oversætte værsemålet, som er metrikken, det vil sige, om det er jamper, eller hvad det nu er, øh, hvordan rytmen er i sproget. Ikke? Mm. Og så kan man oversætte rimende, hvis man kan finde ud af det. Og tit, rigtig tit, så vælger man jo en af dem. Så siger man, hvis, hvis det er over det mindste rimer, så kan jeg godt kalde en vase for en skål, eller et eller andet. Ikke? Yeah. Eller også så siger man, ja, jeg kan godt få det til at rime, og jeg kan også godt få skål til at blive skål på min eget ord, øh, eller på min eget sprog, men så kan jeg ikke få det til sådan, at have den rigtige rytme, sådan da-dam, da-dam, da-dam, da du da da da Men du har både og få det hele med ja. i dem sammen, ja. øh, al tre del. Er der sådan en lille, klassisk øh, Petrakka sonnet, man kan høre? Ja. Øh, Fordi den, du læste først, var din egen, ikke? Det var min egen, ja. ja. Øh, den mest berømte, det er den, der hedder sonet nummer 35. Øh, den, altså folk, der begynder også et Petrakka, begynder næsten altid med den. Og den øh, findes på et utroligt antal øh, sprog. Øh, og den har jo tidligere været oversat øh, til dansk af, af, af en Rosenberg for 100 år siden. Øh, men men på de allerfleste sprog findes denne her sonet nummer 35. Og bare lige til lytterne, hvis de ikke er helt med, så er det her altså, toppen af poppen inden for, <laughs> inden for klassisk europæisk litteratur, det må være noget af det mest centrale digtning, man overhovedet kan forestille sig. Ja. Og det er så det bedste af dem. Eller det, det er mest berømte i hvert fald. Ja. Det er nok også det bedste. Så det skal man kunne. <laughs> det skal man da altså være kendt til. Så... Jeg vandrer ensom, hvor der mest er øde Med tunge skridt, og mens jeg spekulerer. Jeg går af vejen, straks jeg observerer et spor fra andre. Jeg vil ingen møde. Det er mit værn. Den måde, jeg kan bøde på det, som alt for åbent demonstrerer min tabte munterhed. Det, som markerer i ydret hvad mit inderste må bløde. Nu tror jeg så, at skråninger og bjerge og flod og skove kender til min tilstand mit hele liv. Men folk, de ved det ikke. Men hvilken sti er stejl nok til at værve mig mod, at Amor stiller der? Der vil han tage sagen op, og kan jeg lade den ligge? Vær så artigt. Noget af det fineste, fine litteratur. Hvornår er det fra, cirka, det her? Det er, det er fra 1333, øh, for det er på et tidspunkt, hvor han er... Kan vi lige få rimet, tænker jeg? Ja. Fordi det, det er meget prøve. sjovt, det der med at huske, at det rimer så fint. Øde, møde, bøde, bløde. Overfor spekulere, observerer, demonstrere markerer. Og så har vi bjerge, værge, tilstand, vil han ikke ligge. Bum. Det er fint. Det er jeg, jeg elsker øh, Sonetter. Hvis man er glad, hvis man synes det lyder sjovt det her, så skal man øh, selvfølgelig far ud og, og læse... Hvad hedder vores bog? Den her øh, Canzoniere, Cansu... sangenes bog. Ja, Canzoniere betyder, betyder det sanger, nærmest. Eller? Det betyder sangenes bog. Sangenes bog. Øh, og, øh, sang og det er det Francesco Petraca og oversat og i den grad udgivet af Søren Sørensen. Øh. Så skal man selvfølgelig læse Shakespeare, så skal man læse måske Inger Kristensen, og så skal man måske læse, hvis man vil. Søren. Må jeg anbefale Michelangelo? Det må du også gerne. Hans sonetter er oversat til dansk. Altså stenhuggeren? Ja, ja, billedhuggeren. Han, han er fremragende digter. Og Hvor er de udkommet? De er jo udkommet, det kan jeg ikke huske, men i 1917 øh, oversatte Johannes Dam Og... og jeg har undersøgt det meget nøje. Men så må jeg lige have lov at sætte en lille krøl på, fordi her om, om en måned fylder Boccaccio 700 år. Det er Camerons øh, digter. Det er den der historie om nogen, der kører i hestevogn, og så fortæller de uartige historier på ja, skift, ikke? jo. Eller blandt jo, andet uartige historier. Jo, ho ho ja, hovedsagelige uartige historier. Øh, og nogle af dem er ganske vigtige. Men det er sådan en idé, når man fortæller, det er tv-seriens opfindelse i virkeligheden, man fortæller, ja, <laughs> man fortæller man historier, laver en ramme, man laver en ramme, og så inden for den og... fortæller man historier på skift. Ja, ikke? Så, jo. Ja. jo, derfor hedder det også det for de øh, 10 dage om at, at fortælle ja, ja. 10 historier. Ikke? Um, det er til og... dem, der kan græske, så siger vi lige det kamerån. <laughs> det <kameran> betyder <laughs> jo noget med 10, ligesom ja. dekalog og så videre. Ja, ja. Øhm. Og, og hvad ingen hidtil har opdaget, er, at han også er en udmærket lyriker, og jeg har så også nogle af hans sonetter, og der må jeg ikke tage med her, fordi det vidste ikke, vi skulle snakke om, men nu kommer nej, vi med Nej, men det jeg her. gerne ville, blandt andet med den her store gennemgang, det er også at vise bredden i det, du har lavet før, og du har været så mange steder omkring, og, og du er så grundig, så for eksempel, så sidder vi her med din ordentlig tyk, sagt den der kansonierte, som, som er alle, simpelthen alle Petrakas, den burde stå hjemme på alle hylder, alle Petrakas sonetter. Øh, så kommer der senere i år en, en biografi ja. om Petrake, og ja. hvem han var, og hvornår han levede, og så ja, Liv og værk. Liv og værk. Øh, en biomonografi nærmest øh, ja. om ham. Og alt det, for at få os hen i nærheden af, at, øh, at så har du dit eget forfatterskab med dine egne ting. Det var det en af de sonetter, vi hørte mm. før. Ja, øh, og så pludselig, så tænker du, fordi når man sidder og kigger ned over, hvor alt her udkommer, så er det udkom på klim det er et forlag i Aarhus. Så er det udkommet på Multivers, som er sådan et, et forlag, der specialiserer sig lidt i lyrik og teater og sådan nogle ting. Især lyrik måske. Øh, de i hvert fald de udgiver danskere. De udgiver fantastiske, Klassiker. klassiske ting. Ikke? Prost. De udgiver, som jeg sagde, inden vi gik ind, i studiet, alt det, som ingen andre vil røre ved, fordi, fordi det er alt for dyrt, og fordi mm -hmm. det er for svært, og fordi, ja, ja. hvem skal der jo ny noget som helst. Øh, men så er det udgivet på forlaget Bostrup, kan jeg se. Så er det udgivet på Borgens forlag. Det, det er jo nærmest lukket øh, for ja. skønligere virksomheden nu. Jeg ved ikke, om de stadig har en skønligere redaktør, men i hvert fald så er de begyndt at satse mere på nogle andre ting, tror jeg. Øh, så er der Telus, øh, og så videre, så osv. Men du synes på et tidspunkt, da du så havde skrevet din, din øh, næste dæksamling, som hedder kontrapunkt, at den skulle udkomme på Gyllendal. Og hvorfor synes du det? Hvad var der galt med det her, hvor du plejede at komme? <laughs> der, der var det galt ved det, at øh, anmelderne er øh, sådan lidt fixeret på, øh, at øh, hvis noget kommer fra Gyllendal, så kan man trygt anmelde det. Og hvis noget kommer på et andet forlag, som hedder noget andet, så behøver man ikke at gøre det. Og indbilsk, som man jo er, ellers vil man jo aldrig sætte en pind til papiret, så synes man, at man burde sig. Og folk sådan set kunne have fornøjelse at læse det, man skriver, men de skal jo vide, at man har skrevet det. Og selve den der information, altså en ting er, at det står i bogkataloger, og det bliver fremlagt på bogmæssen og sådan noget, men det er jo ikke det samme, som at folk bliver opmærksom på det. Og Så, det er jo den hårdeste anmeldelse, man kan få, det er jo den sortering, der sker ved, at rigtig, rigtig mange bøger, der udkommer, bliver slet ikke anmeldt. Ja. Og det bliver værre og værre, hvis I, øh, der bliver mindre og mindre uh, anmeldelser. Altså, da vi sidste år fejrede Gustav Munch Petersens øh, 100-års øh, fødselsdag som den danske klassiker... Øh, så som så var han ikke? Han, han, han var lyriker. Mm. Han skrev også en roman, men, men primært, primært som lyriker, og den første modernistiske lyriker på dansk. Ikke? Så, så virkelig noget, der er noget. Uh, han var anmeldt alle uh, Nu havde man også en langt bredere presse dengang, der var arbejderpræse, der var en kommunistisk presse, der var venstrepræse, der var radikalpræse, der var konservativpræse, der var med Gud også nazistisk præse. der fik jeg sagt <laughs> Æ, ø, ø, Men de anmeldte ham. Æ, de kunne ikke lide ham, men de anmeldte ham. Ikke? Og, og det var begavede skribenter, der havde fattigt, men i dag... Så vi jubilæum blev han ikke anmeldt eller... Jo, der kom fine, fine artikler om det. Men, men det der er sammenligningen. Åh oh, ja, ja. ja. Det, det er, at i 30'erne. Ja, blev... altså hvis du udgav en dæksamling i 30'erne, så, så fik du 50 10. anmeldelser. Ja. Hvis du, eller måske 15 i hvert fald. Ja, ja. Og hvis du udgiver endnu, nu, så får du måske. En, to, en, to tre. tre. Stukker, ja, altså. øh, selv, og... selv store romaner får jo måske... Altså hvis man tager det hele med, jeg tror ikke, man når over måske 10 anmeldelser ej, i virkeligheden, ej. og Danmark er jo heller ikke så stort. Men det vil sige, at den hårdeste kritik, der slet ikke er blevet anmeldt, og så, mener, så, så, sidder, så, så sidder man som forfatter og tænker, nu vil jeg op i, øh, i den, den, den anden liga, eller hvad skal man sige? Nu vil jeg gerne anmeldes ordentligt, ja. og, og, og nu vil ja. jeg gerne tages mere alvorligt. Altså der er jo eller... ikke noget galt med de anmeldelser, jeg har fået, vel? Nej. Men, men øh, jeg synes ikke, at... Men det er sjovt at pege på det der med, at der ligesom er en der er en, Der er en konkurrence eller sådan ja, noget mellem ja, forlag, ikke? Ja, jo. Øhm, og jeg mener, selv, selv Cansoniata blev jo bare anmeldt øh, i to aviser. Ja, den fik de en meget fin anmeldelse, ikke? Det gjorde den. Øh, og det er så med at få, få brugt dem, når de ligesom... Ja, er, det er klart. Det? Men altså, det? var det var baggrunden for, at jeg tænkte, nej, nu samler jeg alle mine modernistiske digte, ikke sonetter og ikke Villanella og ikke øh, de, Distika eller noget som helst, men, men dem, der er i fri form, som, ja. som det, jeg kan godt lige at sætte det er citationstegn, ja. der med det frie, for, for digtet vil jo selv have den form, det har. Ikke? Altså, det er jo ikke mig, der bestemmer, hvordan digtet skal være. Det gør digtet selv. Øhm, at, at det var rimeligt at sende det ind til den, landets uh, største uh, forlag og... og og hvad forventede du så? Hvad håbede du? Altså jeg tænker, når jeg ser bagkasser ud her, så må du have været ret selvsikker. Altså og tænkt, det skal jeg bare udgives, ikke? Jo, altså det... Altså man har jo... Helt nødvendigt, den tro på, på sig selv og altså sit der, eget værk, ikke? Der er den der fundamentale, man putter det jo ikke i postkassen, hvis man ikke øh, håber i hvert fald. Æ, så der er en eller anden selv selvtilid der, ja. ikke, Hvor man tænker, det kan jeg godt klare. Og, og, og hvis man ikke havde den, så ville man jo ikke øh, gå nogen steder hen med det, vel? Mm. Altså, man er jo nødt til at, at stole på sit eget værk. Nå, men øh, det bliver der så ikke noget ud hvordan, af. Hvordan tid gik der så? Der, der gik vel tre måneder, eller sådan ja. Det kan vi godt lige at fremhæve her udsendelsen. Forlægene må tage sig lidt sammen. Det er altså lang tid, folk. Det er meget lang tid. Folk hænger og venter. Det er tre måneder, og seks måneder Nej. og må Nu kan man sige, at ventetiden er jo så udnyttet til at skrive noget andet. Ja, men det er alligevel Men sådan. alligevel. Og så kom der et afslag. Så kom der et, et afslag. Vi kan desværre ikke udgive uh, din uh, digtsamling hos os. Med hilsen. Ja. Punktum. Du kan afhente manuskriptet uh, i butikken. Skal man selv gå ind og hente det, ja. når de vil ikke give frimærker? Ingen begrundelse, ingen argumentation, ikke noget som helst. Den har vi haft før i den her udsendelse. Ja. Det er det hårdeste afslag, fordi så har man jo hverken været til konsulent eller noget som helst. Nej. Øhm, hvordan var det? Var du skuffet? Ja, selvfølgelig. Jeg var da sur. Hvad gør man så? Ja. Hvad gør man så? Så tænker man sig om, og så siger at det skal blive løgn. Den skal sgu ud, altså. Ja. <laughs> og, så, og så finder man på noget andet, simpelthen. Så og nu var jo situationen den, at min forrige kom på det poetiske byråds forlag. Hvad, prøv at forklare, hvad det er, for det er øh, jo ikke Gyldendal. Det, det er her. ikke Gyldendal, men det er til gengæld øh, et, øh, ja, jeg lige vil sige en brugsforening. Øh, en sammenslutning af fortændsvis yngre poeter, men vi er dog et par øh, seniores, også Ole Lillund, øh, min gode ven, øh, er, er en af de andre. Øh, og, og, øh, og det er, det er et øh, forlag til udgivelse af lyrik og store klassikere. Er det, er, det forkert, Arbeau, Bushkin, er, er det forkert at sige, at det, det, det er undergrund? Det er ikke rigtigt undergrund. Det er nærmest overgrund, ikke? <laughs> altså, altså, det er jo et fordel, der... Jeg ved ikke, hvad det, hvad det der undergrund egentlig er for noget. Nee. Øh, men, men i hvert fald er det seriøse øh, mennesker, som holder meget af lyrik, og gør, hvad de kan øh, for lyrik. Ja, du sagde i en udsendelsen, at de har udgivet Rambos samlede digte. Ja. I en stort ikke? Og både lærer og... og Masser af, af, af klassikere af betydning, ikke? plus øh, mange debutanter og, og mange gode øh, lyrikere. Ja. Og de har holdt nogle øh, lyrikoplæsninger øh, med sådan en blanding af, af, af gode lyrikere og unge, som er på vej til at blive gode øh, lyrikere. Og derfor var det, er det et dejligt miljø. Og, og kom til, og jeg burde sådan set ikke have taget omvejen omkring Gyldendal, men så har vi jo ikke haft nogen historie. Så var der ikke noget at fortælle. Uh, og det er, en af grundene til, at der ikke var noget at fortælle, det er, at det her, det er byrådet for afvist litteratur. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen, og med mig i studiet er Søren Sørensen, som uh, har overfat et hav af digte, og som har skrevet et hav af digte, og som har lavet en stak romaner og noveller og en ordentlig bunke faglitteratur om Nordens historie og om øh, dansk politik i 1762. Og jeg ved ikke hvad. Alt muligt mærkeligt, øh, interessant og, hvad hedder det, øh, pludselig fik du et afslag fra Gyldendal, øh, Men jeg kunne godt tænke mig at læse op, hvad, hvad det er, Gyldendal har afvist. Fordi hvis man nu spørger Henrik Julegaard, som er din redaktør på det poetiske byrås forlag. Så lyder det sådan her. Danmarks største, nulevende rimsmed og værsemager, Petrakas kongeniale oversætter, Søren Sørensen, er ikke kun klassicist, hvad man kan få sig om i kontrapunkt. Og det er den nye digtsamling. Et udvalg af hans modernistiske digte i mere eller mindre fri stil hen over de 136 sider. Samlingen består af fire dele med et præ- og et postludium helt à bak. Altså komponisten bak. Vi bliver ført igennem klassiske og moderne landskaber af billedkunst, musik og litteratur, geografi, historie og religion overalt med Sørensens lærte humanisme som fikspunkt og vejviser. Forfatteren har selv illustreret dæksamlingen. Så ikke nok med, at der er skrevet, så har du også selv stået for. Der er nogle vignetter og forskellige ting. Ja. Også forsiden måske. Ja. En smukt... Er det et maleri i det, det, mal det er et maleri fra... Er det oliemaleri? Det er olie, ja. Fra, øh, Island. fra Island. Jeg tænkte nok, det var nordisk. Ja. Det ser meget nordisk ud. Ja. Øhm, det var selvfølgelig, jeg havde sagt, salstalen fra dit eget forlag, men det er jo nogle flotte ord at få med på vejen. Den øh, udkom så faktisk. I onsdags. Efter at have været ja. afvist hos, ja. hos de store. Så den kan man løbe lige ud og købe i boghandlen. Øh, den ligner ikke sådan helt en bog fra for eksempel Kyllendage. Den er mere sådan, øh, sådan hvad skal man sige, håndholdt. Den er sådan en en, øh, den, minder lidt, den minder faktisk lidt om minder Borgens gamle bøger, synes jeg. Sådan lidt. Men den, det er, hvad hedder det, øh, det er, hvad hedder det, måske på tid at høre noget af den. Skal vi prøve at, at høre, hvad det egentlig er? Jeg synes, det er, jeg synes det, så kan vi også øh, hænge mit eget forlag lidt ud, ja. <laughs> og, og drille gyldent. Øh, hvad er det for noget, de har afvist? Hvis du skulle vælge noget at læse op, hvad ville det så være, nu jeg har taget din bog? Så kan du ikke læse så meget. Ja, altså, der er jo mange digte. Den er, kan du ikke starte med at forklare, hvordan den er bygget op? Fordi den er jo meget ambitiøs med de her fire dele. Jo, øh, jo. Øh, altså, når der nu ligger så mange digte, som jeg gerne vil have ud. Ikke? Øh, så, så, har valg, så har du valgt ud af dem? Så har jeg valgt ud af, af, af det, der ligger. Øh, og... Øh, og, og derfor har jeg så bygget det op på den måde, at, som, som han skriver, der er et, et, et præludium, et forspil, som simpelthen handler om, om skabelsen i, i forhold til, til øh, det gamle testamentes skabelsesberetning. Mm. Og øh, det går så over til noget, et afsnit, jeg kalder hver systemer, øh, som tager udgangspunkt i dette, at en vinge øh, kan fremkalde en orkan mm -hmm. øh, andre steder. Øh, og, og et andet afsnit, det næste afsnit, hedder så fremmeddigte, øh, som handler om, om dette, at vi alle sammen er fremmede øh, over for hinanden. Og jeg kunne da læse et af dem op, så man forstår, hvad det er, jeg mener. Øh, og der vi så Men hvis ikke, vi lige tager overskrifterne, så, ja, okay. så er det næste er paktens Ark. Paktens Ark, det, det er så kan du sige, det er jo øh, dikte over motiver fra det gamle og det nye testamente ja. og ikke mindst øh, påsken øh, med, med dens meget stærke øh, menneskelige og, og ja menneskelige budskab. Ja, ja? Ja. Øh, og så det sidste, det kalder jeg simpelthen poetik, fordi det er dikte om, om, om digte, og, og hvad der inspirerer til digte. Og, ja, poetik er jo sådan oprindeligt sådan... Læren om poesi. Læren om, læren om poesi, og, ja. og ens, sådan, hvad skal man sige, regelsæt for, hvordan man ja. skriver, eller ja. ens dagsåben. Ja. Så derfor sige. er der forskellige... Uh... Hvor skal vi hoppe ned i fremmed ja Jamen, det var da et sted begynde. Hvad sidder du på der? For jeg har Så... dit manuskript her, det er jo... Jeg har det originale afviste manuskript. jeg ja. <laughs> øh. prøv at høre det her, der hedder Menneskefremmed. Hvad sidder det? side 45. Yes, jeg bladrer lige. Vi kører, vi kører manuelt her i studiet. side øh, 45. Jamen, det ved jeg jo ikke, om det er der. Nå, nej de er måske, nej, det er jo sat op på en anden måde i bogen, selvfølgelig. Ja. Så det er jo, det der kan man se. Nå, jeg prøver bare at lytte med. Ja. Det første menneske slog øjnene op, åbnede blikket og så en fremmed. Han kendte hende ikke. Hun var en anden. Han fandt et fint blad. Det andet menneske slog øjnene op, åbnede blikket og så en fremmed. Ville ikke kendes ved ham, hans røg steg til værs, greb en kæbe, slog ham til, han holdt op med at skrige, og være en fremmed, værre en anden. Noah stod ved sin ræling, han så, alle de fremmede druknede, en fremmed kom fra Ur i Kaldea. De fremmede flygtede. Siden stod Sodoma i flammer. De fremmede omkom. De fremmede omkom der, som fremmede til alle tider, som det var i begyndelsen. Det Det begyndte med en fremmed. Det begyndte med en ikke? Det er sjovt. Ja. Det er interessant det der med den anden, som den fremmede. Jeg tænke på noget begge, jeg havde læst engang, gang, som var noget med stemmer. Og, ja. og den første stemme, hvordan er det nu? Den siger at den anden stemme er den første stemme, og ja. den tredje stemme er den anden, eller sådan et eller andet. Ja. Fordi når man siger du, så er det et jeg. Ja. Ja. Ellers, ja. ellers kan man ikke sige du. Øhm, ja, men det, det er enormt øh, interessant det der med, at man sådan er isoleret inde i, altså over for hinanden. Øhm, lad os dykke ned et andet sted. Øh, Ja, jeg tænkte på et af mine, et af mine aller, unge, mest yndede digte. Um, det hedder déjà vu, der betyder dette, at man har oplevet noget, synes man. Ja, når, man, det, når, man, når man, det ved man jo aldrig <laughs> Det ved man aldrig vel, men man har en følelse af, at dette er noget, man har, man har oplevet før. Ja. Derfor allerede set. Ja, på fra, déjà vu. Ja. Bag krybdyrets øje en lynende sol. Magteburske kugler er kår i glimt. Reptilets øjenlåg ligger på lur. Tegner den synkende sol. Luften står fyldt af gyldent støv. Kårersmuld, dræ eller faldende hvide. Halkloder blinker en lynende sol bag grøbdyrets kår. Du kunne have udgivet vores set, Det er lige før. Det er skønt at høre. Tak. Og det er, det er godt med de der. Man kan høre de der, ligesom når du rimer i øh, solenetterne, så kan man høre sol, glimt osv. Ja, ja. Hvor kom det fra? Hvad for en del af det? Det er de fra fire. politikken. Det er fra politikken? ja. Så det er også et blik på det, så at sige. Ja. ja. Er der noget, Hvis vi skal tage en smagsprøve for de andre, så er der værssystemer. Ja. Den har vi ikke haft. Men. Nej. Um. Nå, men du siger, at jeg... de her er modernistiske digte. Hvordan skal man så forstå det? At um. de ikke er de ikke sonetter? Ja. Det kan man sige, ikke? Øh, når jeg nu bliver beskyldt for, for at være klassicist og, og hele tiden vil rime og sådan noget. Ja. Øhm, så er det her jo sådan, jeg er begyndt, og til stadighed skriver øh, på denne her måde. Ikke? Øhm, ja, det er men, sådan en mere fri form, ikke? Men ja, ja. Altså, det, det er en defi definition på et modernistisk digt er et digt, der har sin egen form, og ikke en i forvejen fastlagt som der er er en sonet eller en villanelle eller en canzone eller ottava eller hvad vi har øh, og og øh, og der ikke der ikke stilles ja, der ikke stilles nogen særlige krav øh, til øh, til det men men en lille en, en lille en lille her fra fra fra værssystemer øh, Alice Carr øh, ligger i, øh, i øh, Arle, øh, og er et meget berømt øh, besøgssted. Og da jeg var der, skrev jeg følgende. De særliges marker er en allé af træer på spring og kister af sten. Det har været dommedag. De særlige hørte fanfaren skød stenlåget væk, og nu er her bare et grønt firben kalkstøv, Knubsgæld fra træerne og strålen af sol, de særlige brugte til stige. Er, de, er det noget at gøre med charme, så de ser? Ikke Det, no, det, det ord lød bare lidt som ja. Elysium og nogle må Ja, Ja, ja, ja. Jeg har ikke set sammenhængen, men. men der, et øh, andet Alice der kamp betyder jo altså netop de, de særlige smager. Ja. Ja. Ja. Det er kirkegård. Den er en kirkegård, øh, Kan vi nå, hvis vi er hurtigt, kan vi så ikke nå øh, et stykke af pakten fra pakten Så har vi været i alle fire dele. Det skal, øh, øh, jo. Vi det vi har tid. Det kan vi. Det, det Ej, den her. Den her. Moses. Moses. Sykkurven bejet og tjeret. indvendigt foret med klude, en ark imod Nilens stigende vand. Jordolien dufter mudderet, dufter af hænder, det er mors, ene og uden at vide det, vogtet af søster. Fundet af faravs datter, de sminkende øjne, solen, de glitrende tænder i det høje. Så enkelt er myten om manden. Det er fantastisk, og det er lige... Øh det er lige den dag, hvor der i nyhederne er blevet omtalt, et spædbarn fundet i en plastikpose. Ja. Det sker stadigvæk, historien det sker, kan sig ja. sig skal for. Ja. Ja. Men det her, det var simpelthen Moses, øh, hvor, man, hvor du har taget sådan et konkret billede, et gammelt billede, mm. og så flæsket det op, som man siger. Altså gjort det levende og, mm. og sagt, hvordan, hvordan vil det sanses men, men, og føles og så men, så Hvis jeg selv må være tolker på det, så, så hør pointen. Så enkelt er myten om manden. Præcis. Øh, vi er næsten ved at være ved vejs ende Men hvad kan vi sige for at slutte af Vi kan sige at øh, Man kan skynde sig Hvis man er interesseret i at skrive digte Og vil lære noget Om en form der virkelig øh, batter Så burde man øh, Sætte sig ind i de her sonetter øh, Læse noget Shakespeare Og noget øh, Egon Christensen Og noget Søren Sørensen Og så noget Petrarca ikke mindst. Det er en ordentlig flot bog Den der øh, oversættelse Hvordan sådan cirka? Altså, jeg startede i 2003, øh, og så blev jeg ved til øh, 2011. Så det er sådan et, et mesterværk? N <laughs> et mesteroversættelse? Nå, men det er altså på den måde ikke. Det 366 digte, ikke? Altså, det, det er noget med, at man læser et digt på italiensk. Og så siger man til sig selv, hvordan vil det tage sig ud på dansk? Og så skal man i gang. Og så arbejder man med det, ikke? Det er udkommet, øh, og det er den afviste digtsamling, Kontrapunkt også. Den udkom her forleden, ja. og den er i boghandlen nu, og nu er der en service-meddelelse. Den hedder Kontrapunkt, digte af Søren Sørensen. Det er en paperback. Den er 136 sider, og øh, den er i handlen fra 8. maj. Det er et par dage siden. Øh, den koster 125 kroner, og udgivelsen er støttet af Vedusfonden, står ja. her. Så øh, den er lige til at gå ud og købe. Og så er der håb for, øh, for dem, der, øh, der får afslag. Man kan godt alligevel udkomme, om ikke andet, på det ene fordel, så på det andet. Øh, jeg skal til at runde af, og jeg skal huske at sige, at øh, her i Byrået for afvist litteratur, hvor jeg, Christian Ditlev Jensen, er vært, der kan man øh, komme til ord, hvis man er blevet afvist. Man kan sende en mail til afvist-ra247.dk, øh, tror jeg det er. Eller så har vi en Facebook-side, man skal bare søge på byrådet for afvist litteratur. Jeg tror, der er sket noget spændende ude i verden. Det vil jeg i hvert fald ikke afvise. Nu er der nyheder på Radio 247. Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.